Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, və salatu və selamu alə eşrafilənbiyyə və mürsəlin, nəbiyyəna Muhammedin və alə alihə və sahbəhəyə ecməyən, rabbi şirahli sadri və yasirli emri və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Amma ba'd, aziz kardaşlarım, amşacicimiz Allah'tan korkmağı, takvabı olmağı törsü edirəm. Yenə Bəqərə suresinin təfsiri davam edir. Ucu Allah bu ayədə buyurur ki, وَاَلَّمَ آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا O, yəni Allah s.ə.v. Ademə adların hamısını öyrətdi. Nə ki adlar var idi, hamısını Ademə öyrətdi. ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَاِكَةِ Sonra bunları mələklərə göstərib dedi nəyik adları var idi. O əşyaları, o şeyləri mələklərə göstərdi və dedi ki, "Fəqal enbiuni bi'asmaiha uleh." Bunların adlarını mənə xəbər verin. Deyin, yuron bunlarla adları nədir? "İn kuntum sadiqen." Şad qoyurunlarsınız, əgər doğru danışanlarsınızsa. "Qali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Onda dedilər, "Sən paqban qəddəsən. Sənin bizə öyrəttiklərindən başqa bizə heç bizdə heç bir bilik yoxdur. Və innəka əntəl alimul hakim. Sonra da deyirlər ki, həqiqətən sən bilərsən, müdriksən. Əvvəzə Adəm əleyhissalam barəsində danışaq. Adəm əleyhissalam bir insandır, bir peyğəmbərdir. Və nə üçün Adəm adlanır? Nə üçün adam adlanıb? Bunu təfsir alimləri deyir ki, Çünki o, yerin üst təbəqəsindən yaranıb. Buna də ərəbcə ədim deyilir. Deyir ki, xulika ədəmin ədimul ərd. Adəm Salam yerin üst təbəqəsindən, üst layından, üst qatından yaraqıldığı üçün Adəm adlanıb. Buna görə ona Adəm deyirlər. Və Adəm əleyhissalamın bir çox fəzilətləri var. Məlif burada bir neçəsini gətirir, bir neçəsini dəvabı olaraq qeydərəmişik. Deyir ki, preqamdar sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü müminlər bir yerə yağışdıqda deyəcəklər ki, kim bizə Rəbbimiz yanında şəfayətçi ola bilər? Və gələcəklər Adem əleyhissalamın yanına. Və deyəcəklər ki, sən insanların atasısın. Bax, bu bir fəzilət. Bütün insanların atasıdır, Adem əleyhissalamın. Sonra deyəcəklər ki, Allah səni öz əli ilə yaraddı. Bu ikinci fəzilət. Yeganə insandır ki, Allah əli ilə yaradıb. Dört məxluq var ki, Allah öz əli ilə yaradı. Lakin o məxluqlar arasında insan olan Adəm Ələy Sılandır ki, əli ilə yaradı. Və mələkləri sənə səzdə etməyə əmr etdi. Bu üçüncü fəzilət. Əmr etdi mələklərə ki, ona səzdə etsin. Səzdə də burada həqiqi mənadadır. Adəm üçün hörmət, Allah üçün isə itayətdir. O səzdə Allaha itayət, ibadətdir, amma Adəmin qarşısında hörmətdir. Lakin səzdə elə səzdəyir, əsl mənədə olan səzdə. Və bir də sənə əşyaların, bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Bu da fəzilətdir. Bütün şeylərin adlarını adam ə.sələmə, Allah s.ə. özü öyrədib. Hər birimizə o əşyaların adlarını atanamız öyrədir. Amma Adəm ə.sələmə məhz Allah s.ə.v. öyrətdi. Mələklərə göstərdi ki, onun elmi sizinkindən daha çoxdur, o sizdən daha üçdündür. Başqa digər hədistə bir nəfər sahabilərdən gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına və deyir ki, Ey Allahın elçisi, Adəm ə.sələm Peyğəmbər idi və Məhəmmə s.ə.v. deyir ki, əlbəttə Peyğəmbər idi. Deyir, bəs onunla Nuh ə.sələmin arasında nə qədər müddət olub? Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, 10 on əsr. Onunla Nuh a.s. arasında 10 əsr ara olub. 10 əsr sonra Allah-u ə.s. Nuh a.s. Deməli, ki, binəbbasın ravayətində görə 10 əsr insanlar tohvid üzərində olur. Elə ki, şirkətləyə başlayıblar Adəm a.s. sonra 10 əsr sonra. Şirkətləyə başladıqda Allah-u ə.s. ilk elçini Nuh a.s. göndəridir. Sonra Deyir ki, bəs Nuh aleyhisselam ilə İbrahim aleyhisselam arasında nə qədər müddət olub? Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, onların arasında da o nəsr oldu. Və deyir ki, Allahın elçisi, ümumiyyətlə nə qədər Peyğəmbər mövcuddur? Yəni, nə qədər Peyğəmbərlər olub? Deyir ki, 124.000. Və deyir ki, onlardan nəsəsi elçi olub? Deyir ki, 315-i elçi olub. Və bu, böyük bir toplum idi. 315 elçi böyük bir şeydir. Hədis həsən hədisdir. Sonra bir rəvayətdə gəlir ki, Musa aleyhissalam Adəm aleyhissalamla görüşür. Soruşacaqsınız ki, hər da görüşür, görüşə bilər? Onların arasında nə qədər vaxt olub? Adəm aleyhissalam vəfatından nə qədər sonra Musa aleyhissalam gəlir? Nəvadı rahimə deyir ki, Sələf alimlərindən biri, Əbul Həsənin qalbisi deyir ki, onların ruhları samada görüşdür. Bunu da əsaslandırır ki, Peyğəmbər s.ə.v. məyrasa getdikdə necə ki, onlarla görüşür, eləcə də onların ruhları orada görüşmək ehtimalı böyükdür. Bundan başqa bir dəliyə yoxdur ki, onlar başqa bir yerdə görüşə bilər. Vəzlər deyir ki, Güya Musa a.s. sağlığında Allahdan xaiş edib, dua edib ki, Adəm a.s. onu göstərsin, O, onunla sürpət edib. Lakin bu, çox zəif bir rəydir. Və Musa aleyhissalam o vaxt Adəm aleyhissalama deyir ki, ey Adəm, Allah səni öz əli ilə yaratdı. Sən bizim atamızsın. Sənə öz tərəfindən, özündən bir ruh üfürdü, ruh verdi. Yaratdı əli ilə. Sonra ruh verib calandırdı. Bu mələklərə də əmr etdi ki, sənə səzdə etsinlər və sənin cənnətdə məskunlaşdırdı. Nə qədər fəzilətdir. Cənnətə hələ heç kəs həm ruhu ilə, həm qıdismi ilə daxil olmayıdır. Daxil olan ancaq şəhidlərin ruhlarıdır. Amma Adəm ə.s. orada məskunlaşdırdı Allah s.a.lə. Onu da yoldaş əvvanı da. Sonra xəta etdilər və xətalarına görə Allaha tövbə etdilər Bu da Quranla sabitdir ki, Allah onların tövbəsini qəbul etdi. Biz nə qədər tövbə edirik? Allah bilir, bizim tövbəmiz qəbul olur, yoxsa yox. Amma madəm ə.səlamın tövbəsinin qəbul olmasını artıq Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə göstərib. Darib olur ki, artıq Allah onu bağışladı. Həmsinin o ilk məxluqdur, insanların ilki, bu da fəzilətdir. Və atasız, anasız yaranır, bu da fəzilətdir. Allah s.ə.q. deyir ki, Yenə məsələdirsə, indi Allah ka <gülüyor> Həqiqətən Allah yolunda İsa'nın məsəli Adəmin məsəlinə bənzəyir. Onu yaratdı, sonra da ol dedi və o oldu. Torpaqdan yarattı, sonra da ol dedi və o da oldu. Sonra Adəm əleyhissalam birinci səmadadır. Bu da Səhih buxari sabit olub. Sabit hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. birinci səmada, dünya səmasında. Adəm ə.s. gördü. Bu da əqiqə, Adəm ə.s. ruhu oradadır. Bu da bir fazilətdir. Həmçinin cənnətə daxil olan insanlar hamısının boyu Adəm ə.s. boyunda olacaq. Altımış dirsək uzunluğunda. Və həmçinin Adəm ə.s. Allah ə.s. deyəcək, bir rəvaətdə gəlib ki, 100 nəfərdən hər birini cənnətə çıxar, cənnət 99-un cəhənnəmə. Bir rəvayətdə gəlib ki, min nəfərdən birini cənnətə, 999-un isə cəhənnəmə çıxar. Bu da fəzilətdir. Onun üçün. Allah-ı Allah Adəm Əsələmə ki, o əşyaların adlarını öyrədir, bu öyrətmənin yolu necə olur? Yəni, hansı üslubundan öyrədir? Təfsirdə gəlir, qatədərənin allah deyir ki, Allah-ı Allah, allah deyir ki, bu dağdır, bu dənizdir, bu ağazlardır o falan şeydi. Bu falan şeydə bu cür bu, bu, bu minvalla bütün adları onlara öyrətdi. Ona öyrətdi. Sonra da mələklərə müraciət etdi ki, əgər bilirsinizsə deyin. Yürək, bu şeylərin adları nədir? <coughs> Ayin daxilində Allah təala deyir ki, Alimul Hakim. Hər ikisi ərəb dilinin qrammatikasında mübalığə formasıdır. Yəni hər kəs alim ola bilər, amma Allah Subhanahu taala alimdir insana alim demək yox, baş. İnsanda demə var ki, alimdir. Amma Allah Subhanahu Taala alim, alimdir. Yəni elmi hər şeyi əhatə edir. Və həmçinin hakimdir. İnsan hakem ola bilər. Amma hakim min al-Hakim Allah Subhanahu Taala-nın hikməti, müdriklikmi, heç kəs də o hikmət müdriklik ola bilməz. Hər kəstə onun düzü bir hissəsi ola bilər. Allahın ona bəxş etdiyi bir hissə. <coughs> Sonra Allah taala deyir ki, qaləyə ədəmu ənbi'hum bi əsməihim. Mələkdəki cavab verə bilmir, deyir ki, sənin bizə öyrətdiyindən başqa bizdə ilim yoxdur. Allah taala ədəmə müraciət edir ki, deyir ki, ey ədəm, bunların adlarını onlara bildir. Baxın, burada incəliyə fikir verin. Demədi ki, öyrət. Dedi ki, bildir. Allah onu ürətmişdir. Onun vəzifəsi ancaq bildirmək idi. Yürətmək yox bildirmək. Onlara xəbər vermək. Fələmmə ənbəəhum bi əsməihim qalə ələn əqulləkum inni ələmu qaybəs-səməvət vəl-ərd Elə ki, Adəm Aleyhisselam onlara bu əşyaların adlarını yürətdi. Allah s.ə. onlara dedi, mələklərə, mən sizə köylərdəki və yerdəki qeybi bilirəm. Aşkara çıxartdığınızı və gizli saxladığınızı da bilirəm. Demədim mi? Bir şey Əvvəlki ayələrdə bunu dediyi göstərimdir. Amma Allah s.a. bundan əvvəl ona bunu bunları demişdi. Mələklərə demişdi ki, qeydidir, göydə və yerdə nə qədər qeyd varsa hamısını bilirəm. Və bu onu göstərir ki, bu ayədə Allah-u Teala onu göstərir ki, qeybi Allah-u Teala istədiyinə bildirir. İç də qeyddən xəbəri yox idi. İndi baxın, ən şərəfli, ən fəzilətli insan, Məhəmməz sallallahu aleyhi və sələmdir. Allah ona əmr edir və deyir ki, Qul lə əmliku li nəfsi nəfəm və lə darran illə məşə Allah. Deyir ki, mən öz bir xeyir verə bilərəm, nə də bir zərər yetirə bilərəm. Ancaq Allahın mənə istədiyi istisnadır. Sonra Və əgər mən gayıbı biləydim, xeyirə soruşmazdım. Umaməsənişu, mən ancaq qavmıma xəbər verən bir nazirom. Əgər mən qeybi bilsəydim, özüm üçün əvvəzdən nə qədər xeyir hazırlayardım. Əgər qeybi bilsəydim, özüm üçün peyğəmbər (s.ə.s) deyir bunun, əvvəzdən nə qədər xeyir və beləliklə mənə heç toxunmazdı. Lakin mən sadəcə İman gətirən bir zəmatı, iman gətirən bir gözünü yücdələyən və qorxudan bir peqəmbərəm. Burada Allah subhanət alə dedikdə ki, sizin gizlini saxladığınızı bilirəm, nə demək istəyir? Onlar öz aralarında belə bir söhbət etdilər və dedilər ki, Allah subhanət alə elə bir məxluq yaratmaq istəyir ki, biz ondan da fəzilətliyik, biz ondan da xeyirliyik. Bizdən, yəni, səviyyəcə aşağı, fəzilətcə aşağı bir məxluq yaratmaq istəyir. Allah-ı da onlara bəyan etdi ki, bu sizdən də əfcəl, sizdən də daha üstün bir məxluqdur, insandır. Sonra Allah onlara nəyi əmr edir? Əmr edir ki, Adəm əleyhissalama səzdə etsinlər. Və Allah-ı Allah dəyir, Biz əmr etdik mələklərə ki, Adəmə səzdə edir. Səcdənin mənası ümumiyyətlə ərəb dilində zəllilə olmaq deməkdir. Boyun əymək deməkdir. Ümumiyyətlə bu, bu mənanada səcdə zəllilə olmaq, boyun əymək deməkdir. Amma məhz buradakı səcdə ibadət səcdəsi alnı yerə qoymaq deməkdir. Bunu da beyən bütün yəni əksər icmur deyilir buna. Əksər təfsir alimləri bunu deyir. Bəziləri xəta edir və deyiblər ki, Adəm ə.səlamın qarşısında səzdə etmədilər. Sadəcə, biraz əyiddilər. Bəzilərdə deyir ki, ümumiyyətlə, ona qarşı təzim etdilər. Onu ucaq tutdular. Lakin bütün bu təfsirlər əksər təfsir alimlərinin dediyinə ziddir. Onlar səzdə etdilər. Bu da onları göstərir, onu göstərir ki, onlar onun qarşısında səzdə etdilər. Amma Allah üçün. İtaif Allaha idi. Hürmət isə Adəm alayhissalam. Ya hamsinin belə bir səcdəni Yusuf alayhissalamın atası, anası və qardaşları onun üçün etdi. Allah Subhanahu taala verişi: "Varafa ata-anasını taxtacına otuzdurdu. Onlar hamısı qardaşları birgə ona səcdə etdilər. Allah Subhanahu bu ayədə bildirmir. Bildirmir şeyi mələklərə adamı əl-əleyhissalamı yarattıktan sonra bunu dedi, yoxsa əvvəl. Onun başqa ayələrdə bunu bildirir. Məsələn, başqa bir ayədə bir şey var: "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min salsalin min hammi masnun fa iz sawaytuhu wa nafakhtu insan yaradacağam. Elə ki onu yaratdım, ona ruh o onun ruhundan üfürdü səcdə ilə. Bax elə ki yaratdım, öz ruhumdan üfürdüm səcdə ilə. Yaratılmasdan qabaq bunu deyir onlara, səcdəni isə yaradandan sonra ona edirlər. Bu ayə göstərir ki, bu sözü onlara hələ adamı yaratmamışdan əvvəl demişdi. Həmçinin başqa bir ayə də var. Qəlanə Rabbukalminə əkətin inni xaləqul bəşərən min tin Allah təala mələklərə deyir ki, mən deyir bir Palçıqdan bir bəşər düzəldəcəyən yəni elə ki, onu düzəldi ruhundan onu düzəldi səzdə edin. Mələklərin hamısı səzdə etdi. Hamısı fəsəcədu illə iblisə. Hamısı səzdə etdi, bir dənə iblisdən başqa. Əbə vəs təqdara və, və kənə minəl kəfirin. Va, üç dənə şey davalığa gəlir. Əvvəlcə imtina etdi. İntina etməyə bunu nəyə vadar etdi? Sonra təkəbbürlüyü etdi. Bu təkəbbürlüyü də onu gətirib nəyə çıxartdı? Və kafirlərdən oldu. İntina etdi, təkəbbürlüyü göstərdi və kafirlərdən oldu. İblis, halbuki, bundan əvvəl mələkəl arasında ən çox itayət edən bir cin idi. Və Allah s.ə. hətta quranda deyir ki, mələklərdən idi. Yəni, itaətdə mələklər kimi idi. Amma cini idi, yəni oddan yaranmışdı. Bunu o özü də etiraf edir, quran kərimdə ki, məni oddan yarattın. Mələklər isə nurdan yaranır. Və onun təkəbürlüyü, özünü dartmağı necə oldu? Bu, Allah s.ə. ehtiraz edir, dedi ki, ə əs kudu, limən xələqdə Paçıqdan yaradığın bir şeyə mən səcdə edəcəyəm. Həmişə təkcəbürlü bu gətirib çıxartdı küfrə, kafir oldu. Cinndən olması, yəni iblisin cin olması, Allah Sübhana və Taala Kehf surəsə deyir ki: "Es-kunna lil-malayikati es-sucud li-adama fa sajada illa iblis kaana min ki, səcdə edin Adəmə isə. Hamısı İblisdən başqa səcdə etdi. İblis də cinlərdən idi və başqa bir ayədə yenə onun cin olmasını Allah subhanətə alə belə göstərir. Fəsəcədə illə bilisə kənə minə cinni fəfəsli qan əmri rabdi. Hamısı səzdə etdi iblisdən başqa. İblis fasiq oldu, hasiliyətdi və o cinlərdən idi. Baxın, iblis hasiliyətdi. Amma başqa, başqa bir ayədə gəlir ki, Allah subhanətə alə deyir, mələkləri vəsv etdikdə, Lə işte. yəsun Allahəmə əmərəhum və yəfəlunə məy umərun Allahın onlara əmr etdiyinə qarşı asilik göstərmirlər. Mələklər asiliyyətmirlər. Onlara nə əmr, edir, əmr olunursa, onu da yerinə yetirirlər. Çünkü mələklər asa olmazlar, heç vaxt. İblis isə istisna idi, cinlərdən idi, sanki onun təbiəti, yəni o O onda olan o xüsusiyyət təkəbbürlüyü onu gətirib çarptıq və kafir olduq. Ümumiyyətlə, <coughs> bir az iblis barəsində varib olan şeylərdən sizə deyin, biləsiniz, məlumatınız olsun. Əvvəla iblis sözü, yəni onun adı əbləsə şeytanlıq etmək, yəni asili etmək, günahşar olmaq, yaramaz işlər, etmək və s. Bütün pis işlər qayibdir. Əbləsə feylinə daxildir. Bu feyildən əmələ gələn isimdir. İblisin adı. Allah subunatəli iblisə iblisli iblis görünməsi alçartdı. Əmrədir ona deyir ki Faxruc minhə məzumə mədhurə Cənnətdən qovur onun. O da cənnətdə idi. Teyir oradan mənfur və qovulmuş alda çıx. Mənfur yəni həmişə sənin ifrət olacaq. Ifrət sənin üzərinə əsqi olmayacaq və qovulmuş rəhmətinlə olan, rəhmətinlə qovulursan bir dəfəlik. Yeganə məxluqdur ki, tövbə etsə də tövbəsi qəbul olan deyil. Bütün insanlar, cinlər günah etdikdə, sonra Allah Subhanahu onlar üçün, yəni mühlet də verir, imkan da verir ki, tövbə etsin. Tövbə etdikdə də qəbul edir. Yeganə məxluqdur ki, tövbə etsə belə qəbul olunmayan tövbəsi. O artıq lənət onun əbədiyən üzərindədir və ona qiyamətə qədər sadəcə mühlet Və yegənə məxluq, məxluqdur ki, onun üçün üstünlük deyil, bunun üçün, üçün əks, əzab gör ki, daha çox günah işlər görsün və azabı cəhə, cəhənnəndə daha çox olsun. Yegənə məxluqdur ki, ona qiyamət gününə, gününə qədər ölməzliyi verilir. Əbədi qiyamət gününə qədər yaşayacaq. Sonra isə cəhənnə məhlindən olacaq, artıq orada onun əbədiyyəti başqa bir olacaq. Əbədi əzab isimli olacaq. Peyğəmbə s.ə.v. Günlərin bir günü namaz qıldıqda, namazın əsnasında deyir ki, səndən Allah'a sığınağım, müştəfə, təkrar edir. Sonra deyir, Allahın lənəti ilə səni lənətləyirəm. Sahabilər deyir ki, Peygamber s.ə.vn belə dediyini eşitdik, sonra da gördük ki, əllərini uzadıb, sanki nəyə isə tutub saxladı. O namazı bitirdikdən sonra biz dedi şey Allahın elsi, biz sənin əvvəllər namazda demədiyin bir şeyi dediyini eşitdik və əllərinin uzatdığını da gördük. Belə şey deməzdən əvvəllər. Əlvi də, namazda uzatmazdın. Artıq hərəkət eləməzdir. Peyğəmbər s. s. deyir ki, Allahın düşməni iblis gətirdiyi alıqı mənim üzümə vurmaq istəyirdi. Ona görə də mən səndən Allaha sağınıram, dedim üç dəfə. Sonra da Allahın lənəti ilə səni lənətləyirəm dedim və onu tutub saxladım. Əlimlə onu tutub saxladım və and olsun Allaha ki, əgər qardaşımız Süleymanın duası olmasaydı, Süleyman a.s. dua etmişdi ki, Allah s.ə. insanları, cinləri, evalları, ona tabi etsin. Əgər qardaşımız Süleymanın duası olmasaydı, onu tutu bir yerə bağlayardım və mədinə sakinlərinin, uşaqlarının gəlib onu oynatdıqlarını görərdiniz. Lakin Süleyman a.s. duasını görəb və yaxanlar onu bıraxtı. İblis O vaxt mələşkərlə idi. Sonra Allah taala onu qovdu cənnətdən və ona da Adəm ə.s. və onun yollaşından hamısını əmr etdi ki, yerə inim. Yaxşı, Adəm ə.s. yerdə məskunlaşdı. Bəs iblis hər adadır. Göydədir, yerdədir, hər adadır. Səhir rəva etdi, ki, iblisin taxttazı suyun üzərindədir. O daim orada oturur. Yalnız mühüm məsələlər olduqda, onun o əskərləri, aldada bilmədikləri adamları məyəxudd-i nəri özü gedib yoldan çıxarır. Bunu da o bazarıdır. Yəni onun görün neçə illər adam elə salamadan indiyə qədər təcrübəsi var. Bir üsulla yoldan çıxara bilmirsə, digər üslubu istifadə edir. Yəni onun üsulları çoxdur. Kim Allah sığınsa, mələklər onu qorusa, iblisin o üsulları heç biri fayda verməyəcək. Kim Allahdan üz döndərsə, vallahi ki heç iblis iblisin əskərləri ona kifayət edəcək. Təsəvvür edin ki Ramazan ayında şeytanların iblis də başda olmaqla əlləri, qolları qandallanır. Tərpənə bilmirlər. Lakin elə onların fəs-fəsəsi kifayət edir ki, bəziləri elə Ramazan ayında yoldan çıxsın, günahçilər görsün. Sonra iblis həm də şeytandır. İndi ayə gələcək, növbəti ayədə görəcəksiniz. İblis həm də şeytandır. Yəni, iblisin özü elə şeytandır şeytan adicə məxluqdur deyə belə bir şey mənə məlum deyil. Şeytan ya cinlərdən olur, ya insanlardan. İbn-i Həcər deyir ki, o şeytan cinsindəndir. Və şeytanın özü də hər bir yaramaz işlər görən, asiliyədən, günahşıya görən cin və insanlardır. İbn-i Həcər bu cür izah edir onu. Və <coughs> iblis sözünün özü Alimlərin əsəriyyəti deyir ki, əcəmi bir sözdür. Yəni, ərəb dilində olan bir isim deyil. Ərəb dilindən başqa dildə olan bir isimdir. Lakin, bəzilərdə deyir ki, ilə ərəb dilinə keçmiş isimlərdən sayılır. Mənası da, bəzilər deyir ki, hətta ümidini itirmək deməkdir. Əysə. Çünki, İblis Allahın rəhmətindən ümidini üzdü. Tamamilə üzdü. Buna görə də ona o ad verildi, iblis adı. Və onun adlarından biri bəzi alimlər də deyir ki, bu da hədislə sabit deyil, sadəcə alimlərin fikri rəyidir. Ona o iblis adı verilməmişdən əvvəl adı başqa idi. Adı Əzazil idi. İblis adı verilməmişdən əvvəl melekler arasında olanda adı Əzazil idi. Lakin bu sadəcə alimlərin rəyidir, heç bir sabit bir rəvayət yoxdur. Həmin onun adı hərisi idi. Bu da sabit olub. Çünki Adəməleyhissalam o oğlu olduqda gəlir ona onlara deyir ki adını Abdul Həris qoyun onlar da Abdul Həris qoyur. Şağın adına Abdul Həris qoyur. Mə başa düşmürlər ki Abdul özü şirikdir. Yəni Hərisin oğlu şeytanın oğludur. Hə şeytanın qulu bilir istirəm. Budur nə? Bilmədən o xətanı edirlər. Həmsənin deyirlər ki onun adlarından biri də həkəmdir. Bu da sabit bir şey yoxdur. Kunyası var Abu Murra Buna da dair bir sabit bir şey yoxdur. Bəzi alimlər də, Məbul Ali və s. deyir ki, Allah s.ə. əmr etdikdə ki, adamə səzdə idi, ancaq o mələklərə əmr etdi ki, onlar yer üzündə idilər. Yəni, bütün mələklərə aid deyil bu əmir, ancaq yer üzündə olan mələklərə aiddi. Bakın, bunun hez bir dəlli yoxdur. Mu? Çünki Allah s.ə. ümumlu şəkildə deyir ki, mələklərə əmr etdi və bura bütün mələklər aiddir. Bunu deməyə bir əsas yoxdur. Sonra, Həzən-ül-Basr-ı Rahimə Allah deyir ki, bəzi alimlərə etiraz olaraq, yəni bəziləri deyir ki, iblis mələk idi, lakin azı cini idi. Yəni, bu çox qəribə bir şeydir. Deyir ki, kənəmin Mələyikəti yuqalüləhul cin. Bu çox əcaib bir təfsirdir. Mələklərdən idi, yəni mələk idi, amma adı cini idi. Həsənul Basrıda deyir ki, Allah, İblis heç vaxt, heç bir anlıq belə mələk olmayıb. Onun əsli cindir və oddandır. Adəm, necə ki, Adəm ə.sələmin və e, insanın əsli Adəmdir, torpaqdandır. Sonra Şünki itir, rahiməhullah, deyir ki, burada, yəni bu ayada, Allah subələ göstərmə onun təkəbürlüyüdür. Nə ilə o təkəbürlüyü etdi? Lakin bəyəx, bundan əvvəl bir ayə gətirdim. Onlar da deyir ki, əs kədəli mən xələqtəti ilə balcıqdan yaratdığına mən edəcəyəm. Yani. Başqa bir ayada deyir ki, qalə ənə xayrun minhi, qalə ənə xayrun minhu, xələqtəni minnərin və xələ Mən ondan xeyirliyəm, mən ondan təzilətliyəm. Məni oddan yaratmışsan, onu isə palçıqdan. Allah bilir, yəni, iblis heç bir şeyə əsaslanmadan, onun azğınlığı, məhsələ buradan əmələ gəldi ki, o Allahın dediklərinə əsaslanmadan öz ağlı ilə müqayisə edib bəzi ağlına uyanları kəni. Öz ağlıyla müqayisə edib və dedi ki, mən oddanam, o isə palçıqdan. Deməli, mən ondan xeyirliyəm. Odun faydası var, palçadın heç bir faydası yoxdur. Od istilik verir, qızdırır, palçadın heç bir fayda vermir. Bu cürlə müqayisə elədir. Qiyas etməklə, əsasız qiyas etməklə razıq olmağa düşdü və görürsünüz, kafir oldu. <coughs> demək, demək, iblisin kafir olmağının səbəbi nə idi, əsas səbəbi? Orada bilincəlik var. Həsər, paxılıq. Həsəd paxıllıq barəsində də qırsaca sizə bəzi məlumatları deyəcəyəm qırsaca əvvələ həsəd paxıllıq elə bir təhkətli bir şeydir ki Allah s.a. peyğəmbərinə əmr etdi ki bu şeydən Allaha sığan nəyə üçün? Çünki həsəd paxıllıq insanı hətta xəstələndirə də bilər gözə gətirər, öldürə də bilər həsəd paxıllıq o tərəzə qorxuluq şeydir Odur ki, müəmmin gün ərzində hər namazdan sonra 5 dəfə bu surəni deyir, hər namazdan sonra bir dəfə bu surəni təkrar edir, 5 dəfə deməli gün ərzində bunu təkrar etmiş olur. Sonra səhər axşam zikirlərində 3-3 bu surəni təkrar edir, bu da eləyir 6, oldu 11 və yatmamışdan qabaq yenə bu surəni təkrar edir, bu da o 14, 3 dəfə də 10-da təkrar edir. Fikir nə qədər bunu təkrar edir ki, Allah s.ə. onu həsəd və axallıqdan qorusun. Və Allah təala deyir ki: "Qul a'uzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, və min sharri ghaasiqin izaa wasaq, və min sharri Allah necə dəqiq danışır. Deyir ki, "De ki, Sübhana rabbina falaq-ın." Flan, flan, şeyin şərindən və sonda ayənin sonun, sonuncu ayədə, 5-ci ayədə deyir ki, "Pahlılıq edərkən pahlılıq şərindən." Ümiyyətlə pahal adamın şəri olmur. Nə pahlılıq var? Umumən onun şəri olmur. O, paxıllıq edərkən o şər gəlir. O, bala gəlir. Odur ki, deyirsən ki, paxıllıq edərkən paxının şərindən sənə sığınıram. Süper Rəbbinə sığınıram. Yor, paxıllıq edərkən paxılın şərindən Allaha sığınmağı Allah tala bizə əmr edib. Doğrudan da onda bir bəla, onda bir şər var ki, Allah tala bunu bizə əmr edib. Və Allah da kiməsə bir nimət verirsə, başqa bədbəxlər nə ixtiyarla ona həsad aparmıq Nə ehtiyara. Haqıbun Allah istəyib ona verir. Sənə istəməyib ona istəyir. Zəli ke yəşə. Birinə quvvə verir, birinə var-dövlət verir, birinə elim verir. Allah Subhanahu taala lütfüdür, kimə istəsə ona da verir. Və görün Allah təala nə verir. Bir əm yəhsudunə nəsə alə ma atəhumullah min fəzli. Yoxsa onlar Allahın öz nemətindən bəxş etdiyi şeyə görə insanlara həsad apardılar. Ne demək istəyir ki, vay onların halına. Allah, Allah neymət verdiyi bir şeyə həsəd aparır. Sanki Allaha etiraz edir ki, ona niyə verməsən, mənə verməməsən. Sanki etiraz edir. Vay onların halına. Hənəs İbn-i Manik radiyallahu anh revayt edir Peyğəmbər sallallahu aleyhəmdən ki, o bizə əmr edib dedi ki, bir-birinizə həsəd aparmayın. Şirəlirsiniz? Bir-birinizə həsəd aparmayın. Bir-birinizə nifrət etməyin və bir-birinizə arxat çevirməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Görürsünüz, həsad aparmayın, nifrət etməyin və arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Və İbn Teymi Rahimahullah deyir ki, hər bir insanın qəlbində o həsad olur. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim qəlbində olmur. Çünki göz görür və qəlb başlayır fikirləşməyə ki, niyə onda var, məndə yoxdur. Niyə? Və deyir ki, hal cənab axlaqlı olan insan onu boğur, saxlayır, üzə çıxarmır. Allahdan qorxur. Amma axlaqsız, yaramaz, tərbiyəsiz onu üzə çıxarır və dərhalığını göstərir. Sonra <coughs> bu elə bir şeydir ki, İblisi lənətullahi alayih gətirib kafir olmağa çıxartdı. Lənətullahi alayih deməkdə heç bir bidəət iş görmürəm. Bəzi quranilər deyir ki, iblisə lənət oxumaq olmaz. Demək olmaz ki, Allah e, iblisə lənət olsun. Demək olar ki, Allah ona lənət etdi. Bu, çox səhv fikirdir. Ayşə radiyallahu anh hə deyir ki, lənətullahi aleyh. Allahın lənəti olsun iblisə. Lənətliyir iblisi. Və <coughs> həsəd həmsinin insanın elmini əlindən alır. Və aqibətini, nəticəni onun üçün çox pis edir. Akibəti çox pis olur. Hər bir həsəd aparanın tarix boyu vallahi biz görmüşük ki, axırı çox pis qutarıb. Və görən, Əhləf ibn-i Qeyyis, rahiməllullah, Rahim necə gözəl söz deyir. Bu da qardaşları sevən insanlar üçündür. Əlbəttə ki, kim nəsiyyət istəmirsə, biz onlara ancaq qəlbimizlə nifrət edib, üç çevirib çıxıb gedirik. Bir dəfə deyirik, iki dəfə deyirik, faydası olur, görürük hər Nəsiyyət etdikcə sənə qarşı daha da onda münasibət pisləşir. Odur ki, susuruq və qəlbimizlə o əmələ nifrət edirik. Ənəb ibn-i Qeyyis rahimə Allah gör necə gözə söz deyir? Deyir ki, təmbəh, təmbəh etmək nifrət etməkdən daha xeyirlidir. Qəlbində nifrət etməkdə isə gəl sözünü üzünə deyə, onu təmbəh et, qoy indisin səndən, ebi o. Amma sözünü üzünə deyə vaxt gələcək, o başa düşəcək ki, sən onu çox təmbək edirdin. Çox istəməsəydin türkü kimi, ikiyüzlü insanlar kimi izlə gülərdin qəlbində nifrət edib onun üçün hilələr qurardın. Allah da sənə hilə qurardı və Allah da səni məhv edərdi. Beləliklə bütün bunları cəm edib demək olar ki, kim özündə indi sayacağım, indi sadaladığım, sadal sadaladığım şeyləri görsə, deysin ki, onda həsəd var və tələssin o şeyləri özündə müalicə etsin. Birincisi, öz əqidəndə olan məsələşdaşının xətasına sevinmək. Niyə sevinirsən? Əvvəla insandı xəta edə bilər. Hər kəs xəta edə bilər. Peyğəmbər deyilir ki, xəta etmək. Xəta etmək onu nəyə sevinməlisən və onu niyə cəmağa tarafında yaymalısən ki, kəs xəta etdi. Deməli, bu, səndə həsət doğurur deyə bunu edirsən. İkincisi, onun hər hansı bir məclisdə iştirak etməməsinə sevinmək. Üçüncüsü, onun tənə edilməsinə sevinmək və bununla rahatlıq tapmaq. Əlhəmdülillah, onun hamı tənə edir, gözdən salmağa çalışır. Dördüncüsü, onun haqqında soruşulduqda, onu məzəmmətlə xatırlatmaq. Soruşulduqda ki, filan kəsək tanıyırsan, Allah bilir kimdir. Bilinmir şimdi. Beşindisi, onun hər hansı bir məsələyə görə müraciət edildikdə, yəni, o adamdan həmin məsələni soruşduqda həsat aparanın qəlbindən sıxıntı keçmək. Həsat aparanın qəlbindən sıxıntı keçirir ki, niyə ondan soruşurlar, məndən soruşmurlar? Niyə? O məndən çox bilir. Altıncı, onun elminin az və dediyinin faydasız olmasını iddia etmək. Öz də əsasız olaraq. Yeddiyincə, onun səhət etməsi üçün səy göstərmək və verdiyi cavabları tənqil etmək. Və nəayət onun xeyrxalq işlərindən danışmamaq. Bu, xüsusən, hafizlərin hamısının yox, əksər hafizlərin işləridir ki, sahabələrin yaxşı işlərini Demək olar ki, daim, çox vaxt danışmır, o barədə tüsur, həmişə onların xətalarını cəmaat arasında ifşa edərək, yayaraq, onlara qarşı nifrət oyatmağa çalışırlar. Bütün bunlar qəlbindən çıxsın deyə, qəlbini həsətdən təmizləyəsən deyə, müalicə edəsən deyə, indi deyəcəyim şeylərə rəayət et. Buna rəayət etsən, əlbəttə ki, qəlbini təmizləyəcəksən və qəlbində Qardaşına qarşı heç nə olmayacaq. Olan şeyləri də gəlib deyəcəksən, onunla qədər rahatlanıb, qəlbini boşaldıb çıxıb gələcəksən. Birincisi, sənin həsəd etdiyin adama qarşı Allahdan xeyir, bərəkət diləmək. Allahdan istəmək ki, o xeyir, bərəkətə nail olsun və tutduğu yolda, tutduğu yerində, vəzifəsində daha da qabağa geçsin. Onun üçün xeyir arzulayasın. Nedə ki, sahabələr bir-birinə xeyir arzulayırdı və sahabələrdən sonra gələnlər özlərindən əvvəlkilər üçün belə dua edib deyərdilər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl olan iman qardaşlarımızı, iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bax, hamısı, özlərindən əvvəlkiləri Allahdan bağışlamağı beləyərdilər. Bizim qəlbimizdə İman gətirənlərə qarşı kin, həsədə, kudurətə yer vermə. Pükür şey versin, necə dua edərdinlər. Həmsinin çalışmaz lazımdır ki, onun yaxşı əməllərini, həsəd etdiyin adamın, yaxşı əməllərini sevəcəm. Vallahi ki, biz qardaşlarımızın hamısının yaxşı əməllərini sevirik. Çünki məhz bu dini yaymaq üçün səy göstərənlər. Əgər o dini yaydır Allah onları sevirsə, biz nə karəyik onu sevməyək. Sadəcə olaraq biz onları Allah xakirinə müəyyən bir əməllərini nifirət edirik. O şey, Allah taala özü qəzəbi tutur, ona da biz qəzəblənirik. Nəyə Allahın qəzəbi tutur? Biz qəzəblənməsək, deməli Allah Allahın Allah'ın qəzəblindən düşər olanlardan biri deyilə biz olacaq. Həmsinin onun həzət afardığın adamın ailəsindən hal-əhval tutmaq. Beləliklə, də, arada olan məhəbbət artır onu ziyarət etmək və ziyarət etdikdə o məqsədlə ziyarət etməmək ki bunun vəzifəsi var, pulu var mənə səbə lazım ola bilər və s. xeyr ziyarət etdikdə Allah xatirinə ziyarət etmək əgər siz bu xeyri, bu mükafatı əldə etmək istəyirsinizsə Peygamber s. s. verir ki, bir nəfər Allah xatırına bir kənddən başqa bir kəndə qardaşını ziyarət etməyə gedir Allah tala bir mələk öndərir ki gel ondan soruş gör Nərar Allah bilmirdi ki, o nə üçün gedir. Bilirdi. Mələyə sübut etmək üçün öz mərhəmətini, öz lütfunu mələyə sübut etmək üçün onu göndərir ki, get soruş. Və həmin o bəndəni müjdələmək üçün o mələyi göndərir. Və o bəndə dedişdi ki, mənim onundan mən heç bir rastlacağım yoxdur. Heç nə onun mənə verəcəyi yoxdur. Mən onu sadəcə Allah xatırına sevirəm. Ona görə də onu ziyarət edirəm. Mələk deyir ki, Allah Taala da səni onu sevdiyin kimi Allah Taala da səni sevir. Sən onu zəvdiyin kimi, Allah da səni senir. Fikir verir. Sonra <coughs> həmsinin tənə edildikdə onu müdafiə etmək. Amma xətalarını bəyan etmək lazımdır. Xətalarını da bəyan etdikdə əsr-mürnün gelib xəta edənin özünə bəyan edər. Xətasını düzəlsin. Və ümumiyyətlə xəsədi, müaliyyə etmək üçün bundan da çox usullar var. Bunlardan yalnız və yalnız bəzilərini sizə qeyd Sonra Allah s.a. <coughs> deyil, istəqbara. Şeytan, iblis təkəbbür göstərdi. Təkəbbara da deyə bilərdi. Deyil, i̇stəqbara. Sin hərfinin burada olması müəllif deyir ki, mübaləxədir. Yəni, təkəbürlüyü onun başqalarının təkəbürlüyünü oxşamadı. Həddindən artıq yüksək bir təkəbürlüklə lovalıq etdi, özünü daxtı və səzdə etmək istəmədi. Və Peyğəmbər s.ə.v qəlbində zərə qədər belə bir təkəbürlüyü olanın cənnətə girməyəcəyi barədə Artıq əvvəzidən müjdələyib. Müjdələyib. Deyib ki, qəlbində zərə qədər təkəbbür olan şəxs cənnətə daxil olmaz. Nə ki, Məhəmməd s.ə.v, hətta bizdən əvvəl olan preqəmbərlərdə hamısı təkəbbürlü olmaqdan Allaha sığınıb, ondan uzaqlaşıb, öz tərəftarlarına, ülladlarına, yaxınlarına da bunu nəsiyyət ediblər. Birini misal çəkək. Səhin hədisdir. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, Allahın Peyğəmbəri Nuh ölüm anı Nuh a.s.a. ölüm anı yetişdikdə oğluna dedi, mən sənə öz vəsiyyətini söyləmək istəyirəm. Sənə iki şey əmr edir və iki şey qadağan edirəm. İki şey əmr edir və iki şey qadağan edirəm. Sənə lə iləh illə allaha əmr edirəm. Lə ilə illə Allah kəlməsini tələffiz etmək, onu başa düşmək, ona əməl etməyi hər bir şeyə afə edir. Sonra izah edir, deyir, çünki birinci təhsiyyətinə bax bunun, birinci nəyi vəsiyyət edir? Lə ilə illə Allah. Çünki yedi göy və yedi yer tərəzinin bir gözünə qoyursa, digər gözünə də lə ilə illə Allah qoyursa, lə ilə illə Allah kəlməsə ağır gələr. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Musa a.s. Allah s dua edirik dedikdə de ki mənə elə bir sırrət şey ki başqa peyğəmbərlər bunu bilməyib. Deyir ki dekilə ilə ilah Deyir ya ey Allahım, axı bunu bütün insanlar, bütün hamı, bütün beşəriyyət bunu deyib. Deyir ki ey Musa, əgər bütün 7 göy, 7 yer, onların arasında olan hər bir şey tərəzən bir gözlə qoyulsa, belə ilə ilah Allah başqa bir gözünə qoyulsa, nəinki ağır gələr, hətta digər gözündə olanlar göyə qalxar, uçar ağırlığına. Və o bilirsiniz, məşhur hədisdir. Gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olan 99 dənə dəftər gətirilir. Hamısında iki günahla dolu. Hər bir dəftərin məsafəsinin uzunluğu gözünün son gördüyü məsafəyə qədər olur. Təsəbbür edirsiniz, 99 dənə o dəftər, hamısında iki günahla dolu. Və tərəzin bir gözünə qoyurlar. Balaca bir kağız parçası gətirirlər ki, o biri gözünə qoysun. Bu da bunun yaxşı bir ənəlidir, nə isə eləyir iddən öbüründə. Bu da baxır, özü-özündən utanır ki, bu nədir? Bu boyda günahın qarşısında balaca bir kağız parçası deyir, bunun qarşısında bunu nəyini bilər? Açırlar içindəki ləy-ləy-ilallah. Qoyurlar tərəziyə, dəftərdən hamısı göyə qoçur. Bu ağır gəlir. Lakin o ləy mənasını bilmək, onu əməl etmək lazımdır. Lə ilə illə Allahı, sadəcə ilə belə deməyin heç bir faydası yoxdur. Onun nənasını dərk etmək və ona əməl etmək vacibdir. Sonra <coughs> görün ne deza edir Nuhu Aleyhisselam oğuluna? Deyir, əgər 7 göy və yedi yer bağlı bir halqa kimi olsa, möhkəm bağlı bir halqa kimi, lə ilə illə Allah onları dağır, dağdar, darmadağın edər, sındırar. Təsəvvür edirsiniz, o kəlmənin Qüvvəsinə baxın, necə qüvvəti, güclü kəlməni. Və həmsinin ikinci bir sənəni həb ilə əmr edirəm Subhanallahi və bi kəlməsini. Belə ki, bu hər şeyin duasıdır. Hər bir şeyin. Subhanallahi və bi həmdih. Keçən dəfə dedim ki, Buxayr Rahimahullah kitabını bu dua ilə bitirir. Subhanallahi və bi həmdih, Subhanallahi və Onun sayəsində, bu duanın sayəsində. Subhanallahi və bihamdi sayəsində yaradılanlara ruzi verilir. Bir nəmuşəlləmə sayəsində. Nuhaley salam deyir bunu. Subhanallah. Subhanallahi və bihamdi deməkdə, de, Allahım sən paq və müqəddəssən. Allah paq və və bütün həmdlər ancaq ona məxsusdur. Bir də bu kəlməni deməklə əvvəlcə hər bir şey üçün dua edirsən. İkincisi, bunun sayəsində, bunun vasitəsilə sənə Allah təala ruzi verir. Sonra deyir ki, səni şirk qoşmağı, Allah şəhəlik qoşmağı və təkəbürlük etməyi qadağan edirəm. Nuh a.s. Vəsiyyəti bitdi. Sahabə Peyğəmbər s.s. deyir ki, Allahın eləcisi, şirki başa düşdük. Əs təkəbürlük nədir? Şir və sahabə dərk eləmir ki, təkəbürlük nədir? Əsr təkəbürlük. Və sonra deyir, gözəl qaytanı qəşəng qayəq olması, bizlərdən birinin gözəl qaytanlı qəşəng qayəq qafısı olması təkəbbürlükdür. Yəni, hər hansı birimizin qəşəng bir qafısı ola bilər. Həmsində gözəl ceymi ola bilər, gözəl maşın ola bilər, gözəl evi ola bilər. Təkəbbürlükdür. Peygamber əsələm deyir ki, xeyr. Sahabə yenə soruşur. Dostlarının sayının çox olması, həmişə onlarla oturub durması, məclislərdə olması Təkəbürlükdür. Rəsullahi s.ə.və deyir, xeyr. Deyir, onda bəs təkəbürlük nədir? Görün, nə deyir. İki şey qeyd edir. Pəqəmə s.ə.və deyir ki, loğalıq və dikbaşlıq edərək haqqı qəbul etməmək və insanları alçak gözlə baxmaq. İnsanlara alçak gözlə baxmaq. budur təkəbürlük. Allah s.ə.və bizi belə bir şəbürlükdən, şirkdən qorusun. Sonra bu ayədə kafirlərdən oldu dedikdə Allah Taala asi oldu demək istəyir. Və bu asilik kafirlik deməkdir. Bu belə bir asilik kafirlik deməkdir çünki asiliyin də öz dərəcələri var. Elə asilik var ki, İslamdan çıxarmır insanı. Elə elahi asilik də var, İslamdan çıxarır bir kafirdir. İblisin asili isə, Allah pis asili idi. Onu əbədi kafir etdi. Əbədi kafir. İblis lənətullahi aleyh gör, nədə məyyusdur. Peyğəmbər s. səlləm deyir ki, Adəm oğlu istənilən bir insan Quran-ı kərimi oxuduqda səzdi ayəsinə gəlib çatdıqda elə ki, səzdi edir. Şeytan geri çəkilir bir kənara və başlayır ağlamağa. Etiqat edin, ey, bunu. Hiss edin bunu. Quran oxuduqda, səzdə ayəsini gəlib çatdıqda, səzdə etdikdə, bilin ki, siz edən vaxt şeytan kənara çəkilir və başlayır ağlamağa. Ağlıyır və görün nə deyir? Vay, mənim halıma deyir. Adəm o vladına əmr olundu və o səzdə etdi, Allaha itayət etdi Bunun vasitəsi ilə, bunun sayəsində də cənnətə daxil oldu. Mənə isə səs edildi. Qasi oldum da bunun sayəsində cəhnnəmə daxil oldu. Etiraf edir ki, cəhnnəm əhlindəndir. Subhanallah. Etiraf edir ki, cəhnnəm əhlindəndir. Necə ki onun yolunda olan bəziləri etiraf edir ki, biz cəhnnəmə düşərik, heç nə olmaz, 19 mələyə qalib gəlib oradan çıxarıq və cənnətə düşərik. Ha, 19 mələyi, o rəqəmi Allah onlar onlarsın bir imtihan etti. Sayını az gösterdi ki, onlara ele gəlsin ki, onlara qalib gəlip cənnətə, cənnənden çıxabilecəyələr. <coughs> onlar ise onların biriyinə bile bazarabilməzlər. Sonra Allah əla deyir ki, وَقُلْنَا يَا اَدَمُ اسْقُرًا اَنْتَوَ جَوْجُكَ الْجَنَّةِ Biz əmr etdik. Adem'a dedik ki, ey Adem, zürcenle birlikte cennette sakin ol. Quranda elə bir ayə yoxdur ki, Allah subhanət həli orada zəvcətun desin. Nə qədər qadınla əlaqəli ayələr varsa, hamısında zəvcun deyilir. Bunu Allah tamı bilir. Və bu da ən fəsahətli, bəlaqətli bir üslubudur. Qadına zəvc deyə müraciət edir. Çiyərə zəvc deyə müraciət etmək olar. Amma Allah subhanət həli Quranda elə bir yer yoxdur, yoxdur ki, desin zəvcətun. Zəvc Zawc deyə müraciət edir. Baçaqın budur. Mətişi qadına zəudiyyət demək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi açıq-aydın deyir ki, ya fulan, halhi kəs bu mənim fulan gözcəmdir. Zəucətidir. Demək hər ikisini istifadə etmək olar, lakin Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə yalnız və yalnız zəuc deyə istifadə edir. Sonra Adəm Aleyhisselam cənnətdə nə zaman daxil olub? Yəni, nə zaman cənnətdə sakin olub? Nə zaman Allah talan olaraq məskünlaşdırıb? Demək, Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, Abul Aliya deyir ki, Adəm Aleyhisselam cümə günü xəlq, olub, xəlq edildi. Geçən dəfə dedim ki, əsrdən sonra, əsrlə məğrib arasında. Bir saat var idi ki, o, o vaxt xəlq edildi. Cümə günü cənnətdə daxil oldu da cümə günü də cənnətdən çıxdı. Bunu da Abu Laliya öz başından demir. Buna aid səhih əhəngiz var. Hədisə əsaslanır ki, cünə gün yara bulub, cünə gülə cənnətə daxil olub və cünə gündə cənnətdən çıxıb. Və cənnətə daxil olması da, cənnətdən çıxması da zövqcəsi ilə birgə olub. Lakin zövqcəsinin nə zaman xalq edildiyini Allah bilir. Biz yalnız onu bilirik ki, zövqcəsi onun qabırğasından xalq edilib. Amma nə zaman xalq edildiyini Allah bilir. Heç bir hədisdə bu sabit gəlməyib, varid olmayıb. Sadəcə qabırğadan əmələ gəldiyini, yəni qalğədildiyini səhih əhsərdə oxuyub görürük. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verir ki, qadınlara diqqət yetirin. Çünki qadın qabırğadan yaradılmışdır. Qabırğa da ən çox əyrilik, qabırğada ən çox əyrilik onun yuxarı nahiyəsindədir. Onu düzəltmək istəsən, sındıracaqsan. Düzəltməsən də əyrin qalacaq. Odur ki, qadınlara diqqət yetirin. Sonra, Allah-u Teala onları cənnətə məskunlaşdırdıqda nə əmr edir? Deyir ki, Və kulə min hər rəqədən, həy səşiqtunə. Orada olan nimətlərdən rahatlıqla istədiyiniz qədər, istədiyiniz yerdə yiyin, köp eləyin. Və lə təqrabı həzihə şəcəratə, fətəkunə minəz zalimin. Amma bu ağaza yaxınlaşmayın, yoxsa zalimlardan olarsınız. Xəngəzidir. Bu ağacın barəsində heç bir səhih rəvayət yoxdur. Sadəcə alimlərin rəyidir və bu rəylərə də əsaslanmaq da olmaz. Heç birini bir rəvayətlə əsaslandırmırlar. Bir ayə, hədislə əsaslandırmırlar deyə. Qeybi bir məsələdir. Bunu da demək ki, ağac falan ağacdır olmaz. Bəziləri deyir ki, sümbüldür, bəziləri buğda, bəziləri üzüm, bəziləri badam, bəziləri incir, bəziləri xurma, bəzəri zeytun. Hərə bir şeydir, lakin səhih budur ki, o ağacın nə hə ağacı olduğunu Allah bilir. Allah o ağaca yaxınlaşmaq onlara qadağan edir. Bu da onlar üçün bir imtihan edir. Lakin bu imtihanla onlar yaxşı çıxmadı. Şeytan onlara allatdı. Aldatmaqda da, şeytanın onları allatmasında. onlardan heç bir günah yoxdur. Biz deyə bilmərik ki, onlar bunu etməklə günaha battılar. Günahkardırlar. Onlar bunu etməklə xəta etdilər. Asili etdilər. Yəni, əmrə tabi olmadılar. Amma demək ki, onlar bunu etməklə küfr etdilər və s. Olmaz. Peyğəmbərə belə şey yaraşmaz. Xəta etdilər. Xəta etməkdə də onların əsası nə idi? Şeytan gələb onlara and isti. Onlar baxdılar ki, Allahın əmrini üstün tutaq, yoxsa şeytanın andını qəbul edək. Hər ikisi böyük bir şeydir. Lakin iki bu müqəddəs ata və anamız şeytanın andını daha üstün tutdu. Pişir şey şeytanın andını şeytan andı istəyirə andı istəyir ki, Allah həndə olsun ki, mən sizə nəsiyyət istəyirəm. Siz bu ağızdan yesəniz, bu da ayayla sabit deyir. siz bu ağızdan yesəniz, əbədi yaşayacaqsınız həmişə. Və əbədi o mülk hamısı, sizdə olan nə qədər ki, mülk var, heç vaxt da o put olmayacaq, nəhv olmayacaq, hamısı sizin olacaq. Onlar da inandı. Yəni, onlandığını andını qəbul etdi. Şeytan beləliklə bunun vasitəsilə Allah s.ə. dir Fə əzəlləhuməşşeytan ənə. Bunun vasitəsilə şeytan onları müdürəməyə, yəni səhv etməyə sövq etdi. Onlarını səhv etdilər. Elə ki, səhvlərini başa düşdilər. Dua edib deyirlər ki, Rabbənə zələmə nüfusənə. Bax, Allah qalax dem onlara demişdi, fətəkunə minəz zalimisi, zalimlardan olacaqsınız, əgər bu ağaca yaxınlaşsınız. Onlar da başa düşdülər ki, yaxınlaşdılar ağaca və zalimlardan oldular. Bu odur ki, Allaha dua edibdir ki, Rabbana zaləmlə əmfusənə. Əlləm təqvirlənə və tərhəmlə lənəkunənə minən xasirin. Eyləbimiz, əgər biz zalimlardan olduk, bunu etməklə, ağaca yaxınlaşmaqla zalimlardan olduk. Əgər sən bizi bağışlamasan, bizə rəhm etməsən, üst ziyana uğrayanlardan olaraq. Amma Allah Subhanahu taala onları bağışladı və gələcəkdə Allah ey, ayə Allah Subhanahu taala deyir: Allah onları bağışladı. Demək, "Fəzəlləhüməş şeytanu anhə işte, bir nə dedim? Dedim ki, iblis elə özü şeytandır. Ayrıcı bir şeytan məxluq yoxdur. İblisdən söhbət gedirdi, Allah subhanət hələ dedi ki, fəzələ homəş şeytan. Şeytan onları alladır. Yəni, həmən o iblis şeytan idi. Demək, İblis də istənilən adı olan bir cin cində, istənilən adı olan bir insanda, hər hansı bir insan adı filan kəs, cin adı falan kəs şeytan ola bilər. Ayrıca bir şeytan nəxluq deyə belə bir şey, mənə məlum deyil, mənə bəlli deyil. Çünki başqa bir ayə var, Allah s.ə.v. deyir ki, minəl cinnəti və nəs Şeytan ya cinlərdən olur, ya insanlardan. Və Peyğəmbər s.ə.v. məmr edir, te'avvaz billəh minəl şeytan insi və cin. Cinlərdən və şeytan insanlardan olan şeytanlardan Allah'a sığan. Demək, ya cin olur şeytan, ya da ki, insan. Ayrizə belə bir məxluq olduğu mənə bəlli deyil. Sonra, Allah s.ə.q. şeytanın onları necə səhv etməyə, müdürəməyə söz etdiyini bu ayədə göstərmir. Amma başqa ayələrdə, Taha surasının 116-cı ayəsindən 123-cü ayəsinə qədər göstərir və deyir ki, biz mələklərə əmr etdik, Adəmə səzdə etsinlər, iblisdən başqa hamısı səzdə etdilər. İblis imtina etdi, sonra biz Adəmə əmr etdik və dedik ki, bu sənin, düşmandır. Yəni <gülüyor> həz adul ləka və li zəucika. Sənin zəvcinin düşmənidir. Həm sənin, həm də sənin zəvcinin düşmənidir. Fikir verin, görün nə deyir ha. Əvvəldən xəbərdar verir onlara. Fələ yukhujən lakuma minə jənnəti fətəşqə. El elə mə ki, səni cənnətdən çıxarsan, bədbəxt də olasan. Allah Subhanahu taala bu turla ona başa salır. Fəvasfəsə şeyləyəş şeytanı. Şeytan ona vəsvasə etdi. Nə vəsvasə etdi? Qaləyə adam, hal adulluka ala şəjratil hulbi. Stazən sizə sənə əbədi bir ağac göstərim. Əbədi yedin əbədi olacaqsan. Görün nə deyir? Deyir ki, əllə təcəə fiha və la təərə. E, Ürə istəyirəm. Allah Subhanahu -tə ki, bir bədbaq olarsan, get cənnətdə qal. cənnətdə sən nə, nə bir aczlıq, bir Iı, çılpaqlı bir üzgələr. Daim toq olacaqsan, əynində də libas olacaq. Və həmçinin sənə nə bir susuzluq, nə də bir isti ərarət üzgələr. Bundan sonra deyir ki, və şeytan ona dəsvas etdi ki, sənə elə bir ağacı göstərimmi? Həmçinin sənə puç olmayan, köhnəlib xarab olmayan bir mülkü göstərimmi? Bunu dedikdən sonra, and istikdən sonra Adəm Əleyh zövcəsi Həmən o ağazdan yedilər. Yedikdən sonra onlara öz övrət yerləri görsəndi və başladılar ağazın yarpağından övrət yerlərini örtməyə. Beləliklə də səhifə yol verdilər. Amma sonra Rəbbindən bəzi kəlmələri öyrəndi, Allaha tövbə etdi və Allah subhanətə alə onları bağışladı. Bağışladıqdan sonra Allah da olanların hamısını əmr etdi ki, yeryüzünə inin. Yer üzündə də onlara Allah subhanətə alə verir ki, siz ta qərar tutacaqsınız, ta əcəliniz gəlib satana qədər. Və o vaxta, o vaxta qədər də sizin üçün yer istədiyiniz qədər faydalanacağınız şeylərdən sizə vericəyik. Adım Aya-Səlam da Rəbbindən o bəyəqdədiyim kəlmələri öyrəndi və tövbə etdi. Allah da onun tövbələrini qəbul etdi. Allah subhanət alə sonra onlara Emretti ki yer üzerine Ve bu aylarda inşallah gelen ders biz ahirelik. Buna kadar kifayettir. Subhanak Allahumma ve bi hendike şedvenle el elen, təstəxvurka, atub eyleyik.